Розділ одинадцятий. Замкнене коло. Технік Ендрю Харлан прожогом вискочив з капсули в 575-му і на превеликий свій подив переконався, що потрапив у нічну зміну. Шалено гасаючи із сторіччя в сторіччя, він і не помітив, як минуло кілька біогодин. Він спантеличено дивився на порожні, тьмяно освітлені коридори, свідчення того, що працює лише нечисленна нічна бригада. Охоплений нервовим збудженням Харлан, не міг довго стояти на одному місці. Він повернувся і рушив до житлового сектора. Він повинен знайти кімнату Твісела, так само, як знайшов кімнату Фінджі. Харлана не полишив острах, що його можуть помітити і зупинити. Притримуючи ліктем випромінювач, він зупинився перед дверима Твіселової кімнати. На них висіла табличка з чітко виведеним прізвищем старшого обчислювача. Перевівши регулятор звукового сигналу на повну гучність, Харлан пітнілою долонею натиск кнопку і довго не відпускав руки. Навіть крізь двері долинуло глухе гудіння. За спиною почулися легкі кроки, та Харлан не звертав на них уваги, бувши певним, що і перехожий, хто б він там не був, помине його. Оця рятівна рожева нашивка техніка. Однак перехожий зупинився і сказав, «Технік Харлан?» Харлан круто обернувся. Перед ним стояв молодший обчислювач із новеньких у цьому секторі. Харлан ледве стримував у собі роздратування. «Що поробиш, це не 482 Тут він був не просто техніком, а твіселовим техніком. І молоді обчислювачі, намагаючись запобігти ласки у великого твісела, виявляли мінімум чемності й до його техніка. «Ви хотіли бачити старшого обчислювача Твісела?» – запитав обчислювач. «Так, сер», – відповів Харлан, невдоволено скривившись. «Що за те А чого б іще він стояв під дверима, натискаючи кнопку сигналізатора? Щоб викликати капсулу?» «Боюсь, вам не вдасться його побачити», – сказав обчислювач. «В мене нагальна справа, я мушу розбудити його». «Може й так, але його зараз немає в 575-му». Він в іншому сторіччі. «В якому саме?» – нетерпляче запитав Харлан. Обчислювач глянув на нього з погорда. «Цього я не знаю. Але ж я маю конче вранці зустрітися з ним у важливій справі». «Зрозуміло», – весело сказав обчислювач, і Харлан ніяк не міг збагнути, що потішає його. А тим часом обчислювач уже відверто розсміявся і вів далі. «А вам не здається, що ви прийшли ранувато?» Я мушу з ним обов'язково зустрітися. Усмішка в обчислювача розпливалась дедалі ширше. Я певен, що завтра вранці він буде тут. Але ж... Обчислювач рушив далі, намагаючись пройти повз Харлана так, щоб не доторкнутися до його одежі. Харлан у безсилій люті дивився йому вслід, зціплюючи кулаки. Потім, оскільки робити було нічого, поволі, мов непритомний, поплентився до своєї кімнати. Цілу ніч Харлан не склепляв очей. Він силкувався заснути, розслабитися, забути про все, але марне. В голові безнастанно роїлися думки. Насамперед він думав про Нойс. Харлан знов і знов гарячково повторював собі, що вони не посміють поглумитися над нею вони не відійшлють її назад у час, попередньо не розрахувавши, як це вплине на реальність. А для розрахунку потрібні будуть дні. А той й тижні. Щоправда, вони можуть зробити з нею те, чим Фінджі погрожував йому – посадити в ракету, приречену на катастрофу. Однак Харлан до кінця не міг повірити в таку сумну перспективу. В них не було потреби вдаватися до найкрутіших дій. Та й навряд чи вони ризикуватимуть викликати незадоволення Харлана. В нічній тиші Харлан запав у той дрімотний стан, коли в голові починають снувати дивні, нереальні думки і йому не здалось перебільшенням навіть його певність у тому, що рада часів не наважиться викликати незадоволення у техніка. Хоч, звичайно, все може статися з жінкою-полонянкою, а тим більше і з вродливою жінкою з гедоністичної реальності. Харлен щоразу відкидав підозру, яка настирливо закрадалася в його мозок. Така можливість була водночас і вірогіднішою, і страшнішою за смерть, і Харлен не хотів навіть думати про це. Він почав думати про твісела. Старого немає в 575-му. Де він може бути зараз, цієї нічної пори, коли всі сплять? Чому він не спить?